на завод мелодії, де люди забували і про сваволю Аркадію, і про далекий кошмар війни. Коли за урсуленим наказом було відновлено недільну месу, П'ятро Креспі подарував храмові німецьку фізгармонію, зорганізував дитячий хор і розучив з ним грегоріанський репертуар. І доти зовсім немелодійні відправи падри Никанора привабно забриніли величними тонами тож ніхто не сумнівався в тому, що Амаранта буде щасливою за італійцем. Не кваплячи почувань свого серця, здавшись на волю їхнього плавного природного розвою, вони врешті-решт досягли тієї межі, де залишалось тільки призначити дату одруження. Перед ними не стояло жодної перешкоди. Урсула, яка в глибині душі винуватила себе в тому, що нескінченними відкладаннями весілля знівичила життя Ребеці, більше не збиралася примножувати свої гризоти. Сувора жалоба Паремедіос відійшла на другий план через злигодні війни, відсутність Ауреліану, жорстокості Аркадіо, вигнання Хосе Аркадіо і Ребеки. Цілком певний того, що весілля неодмінно відбудеться, П'єтро Креспі навіть натякнув про своє бажання вважати Ауреліано Хосе, до якого він перейнявся майже батьківською любов'ю, своїм старшим сином. Все це змушувало думати, що Амаранта вже на порозі свого повного щастя. Однак на протилежність Ребеці вона не виявляла ані найменшого хвилювання. Так само терпляче, як ото вкривала візерунками скатерки, ткала найчудовіші позументи і вишивала хрестиком павичів, чекала Амаранта, коли П'єтро Креспі вже не здоліє опиратися на терпіння свого серця. Її година настала разом з порою жовтневих злив. П'єтро Креспі зняв Амаранті з колін кошичок з вишиванням і стис їй руку своїми долонями. «Мені вже не сила чекати, – мовив він, – ми одружимося цього місяця». Амаранта навіть не стригнулася від доторку його крижаних пальців. Її рука, як непокірне звірятко, визволилася з неволі, і вона знову взялася до своєї роботи. «Не будь наївним, Креспі!» – з посмішкою відказала Амаранта. «Я радше помру, ніж піду за тебе!» П'ятро Креспі зовсім втратив самовладу, ридав без сорому, мало не ламаючи собі пальці з розпачу та не зміг похитнути її рішення. «Не витрачай часу даремно!» Відповідала йому Амаранта. «Якщо ти справді так мене кохаєш, то не переступай більше порога мого будинку!» Гурсула мало не збожеволіла від такої ганьби. П'єтро Креспі Вичерпав весь свій запас благальних слів, дійшов до неймовірного приниження, цілісінький вечір плакав у пелену Урсулі, а вона й душу продала б, аби тільки втішити його. Люди бачили, як він дощовими ночами бродить і шовковою і парасолькою довкола будинку, все вдивляючись, чи не світиться амарантине вікно. Ще ніколи доти п'ятро Креспі не зодягався так вишукано, як у ці дні. Його пишна голова замученого імператора прибрала незвичайно величного вигляду. Він набридав подругам амаранти, що приходили вишивати з нею галереї, благаючи їх умовити її. Закинув всі свої справи, цілі дні проводив у коморі магазину, де писав божевільні листи, вкладав у них квіткові пелюстки та засушених метеликів і відсилав амаранті, а вона вертала їх йому назад нерозкритими. Замкнувшись, він годинами грав на цитрі. Раз вночі він заспівав. Макондо пробудилося в подиві, заворожене чарівними звуками цитри, які не могли належати до цього світу, і голосом, перейнятим любов'ю, палкишою за яку на землі, і уявити собі було годі. І тоді П'єтро Креспі побачив світло в усіх вікнах міста, крім Амарантиного. 2 листопада, в день поминання померлих, його брат відімкнув двері магазину і виявив, що всі лампи засвічені, всі музичні шкатулки розкриті і грають, всі годинники видзвонюють якусь нескінченну годину. І під звуки цього безглуздого концерту він знайшов у конторі П'єтро Креспі. Вени на його зап'ястках були перерізані ножем, а руки опущені, Утозок для умывания.